Gênesis capítulo 5, verso 23. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ele foi arrebatado. Ninguém sabia mais do Enoque, mas eles Provavelmente sabiam, d e v e ter ido para Deus, porque o testemunho é esse, Enoch andou com Deus. Versículo 25: Metusalém viveu 187 anos e gerou Alameque. Depois que gerou Alameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de m e t u s a l é m foram 969 anos e morreu. Isso é verdade, isso é fato real. Homens que viveram muitos anos, alguns séculos. Então você pode imaginar, já pensou o que é você ir encontrar-se com alguém que já viveu 500 anos? E com saúde, com vigor, gerando filhos. Metusalém, 969 anos, quase mil anos. São realidades muito distantes de nós e a gente precisa parar para pensar nisso, para que isso nos afete. Senhor, eu não posso viver 60 anos e já está assim a m n a vida ao céu. Ai, não dou conta de mais nada,、eu、não vou no culto, ai, não desafio, ai, eu estou fraquinho. Não, Senhor, eu quero vida. A palavra do Senhor diz que Josué e Caleb foram lá conquistar a terra prometida e Caleb tinha 85 anos. Versículo 28: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Então havia vigor, havia vitalidade, havia vida. Ao 182, e gerou um filho. E Lameque, ao 182, gerou um filho e pôs-lhe o nome de Noé. E disse: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então a vida deles não era fácil. 182 anos e a vida não era fácil, eles deixaram registrado, registrado. Esse Noé vai nos consolar dos nossos trabalhos e da fadiga das nossas mãos. Foi uma palavra profética liberada acerca de Noé, capítulo 6, versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão cento e vinte anos. Na Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, As quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Esse versículo 5 parece muito com os dias de hoje. Você pode estar acostumado no seu ambiente de trabalho, onde tem muito ímpio, falando todo tipo de besteira, criticando tudo, ignorando o Senhor, ou blasfemando, ou com um padrão moral completamente diferente do padrão moral do Senhor. Você já pode ter se acostumado, se familiarizado com aquilo, você até dá uma risadinha com as besteiras que falam por lá, aí você escapa um pouquinho, você, mas aquilo já está normal para você, mas isso não é normal, o que nós estamos vivendo de padeira. Promiscuidade, de deturpação, o que nós estamos vendo de impiedade na terra é algo acima de qualquer parâmetro imaginado ou possível de ser imaginado por esses homens que passaram por nós aí há mais tempo. Nós vamos nos adaptando, nos acostumando, mas isso não é normal. O nível de impiedade É elevadíssimo, o cálice de Deus está lá na ponta, quase transbordando, está chegando a hora do Senhor fazer o mesmo que fez naqueles dias. A impiedade é tão grande que eu decido retirar os meus filhos desta terra e condenar todos os demais. Me impactou demais uma notícia nesses dias. De um menino que decidiu ser contra Deus e montou um altar na sua casa e adorava era Lúcifer, Satanás e se dedicou aos demônios e acabou morrendo suicidado, por suicídio. E ele se ofereceu ao Maligno. E eu fiquei, Senhor do céu. E pode não ser nesse nível de é, autonomia ou de é, consciência. Mas o que está acontecendo com essa geração é que eles estão se oferecendo aos demônios. E todos os dias você vai ver, como nunca viu antes: um amigo deu um tiro, a amiga deu um tiro, matou o outro, de brincadeira, porque... mas na verdade nós nem imaginamos quantos holocaustos, quantos altares, quantas oferendas estão sendo entregues ao maligno. Com a perversidade, com as drogas, com a criminalidade, o nível que estamos de malignidade é insuportável. E o versículo 5 diz: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. O Senhor desta vez não está, ah, já acostumei, ah, já aconteceu outras vezes. O Senhor continua sentindo. Lá na cruz do Calvário, a dor da humanidade, de como a humanidade está hoje. O versículo 6 diz: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Lá no céu, a gente vai poder sentar com o Senhor e pedir Ele para explicar esse versículo. Por enquanto, não adianta pensar nisso. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Porém, o Sóstenes achou graça diante do Senhor. Porém, o José achou graça diante do Senhor. Porém, a Daniela a O Marcos, a Cosmélia, a Elaine, o Geraldo, diga o seu nome, porém eu achei graça diante do Senhor nessa terra, e eu me rendo a Ele, eu me rendo ao Senhor, eu quero morrer pobre, eu quero pagar com a minha própria carne, eu quero sofrer os danos, não importa o que vai me custar, mas eu me rendo ao Senhor. Abro mão dos meus sonhos, abro mão do que já foi me dado, abro mão de qualquer coisa, mas eu me rendo ao Senhor. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 9: Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Diga, eu quero ser justo e íntegro. Em qualquer circunstância, eu quero ser justo e íntegro. Justo e íntegro. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Eu quero andar com o Senhor Deus. O mundo está n uma situação insuportável. A gente até se acostuma, a gente tem algumas bolhas assim de, de oásis de conforto, nossa casa, nossa família, um culto. É, o Senhor vem, as misericórdias dele vêm, mas, olha, é difícil. A desonestidade das pessoas, os trambiques, a mídia, os políticos, o governo, as coisas, meu Deus do céu, mas, Senhor, eu quero andar com o Senhor. Eu quero andar com o Senhor todos os dias desta semana e de todas que me restam nesse ano. Eu quero terminar esse ano daqui a pouco e dizer: houve um divisor de águas. Em alguns momentos desse ano, eu fui saltando de estações, de estação, e nessa manhã, o Senhor me fez saltar mais uma estação. Eu decido que eu quero andar mais intensamente com o Senhor. Eu decido, Senhor. Versículo 10. Gerou três filhos, sem, cão e jafé. Em qualquer estudo de antropologia, em qualquer estudo de sociologia, em qualquer estudo da história das nações, você vai ler e vai descobrir que todos os grupos étnicos vieram de sem, cão e jafé. Impressionante isso. Noé andava com Deus e Deus tirou Noé daquele contexto de iniquidade. Senhor, eu quero andar com o Senhor porque eu estou esperando ser arrebatado. Eu quero andar com o Senhor porque eu estou aguardando o dia em que eu vou estar por toda a eternidade com o Senhor na glória. E é uma eternidade. Você pode pensar do outro lado: o que alguém como esse menino que provavelmente morreu sem chance de se arrepender? O que é ele, num segundo, descobrir que está no inferno? No inferno. E agora ele vai pensar: quando termina? Nunca. Por toda a eternidade, por toda a eternidade, no inferno. Senhor, eu quero andar com o Senhor, e eu quero ser retirado por ti dessa realidade de pecado, de humanidade corrompida, e ser levado por ti para a eternidade com Deus. Eu quero isso. E eu não quero pensar religiosamente, graças a Deus, eu já sou crente. Eu quero todos os dias tomar a cruz. Me inclinar diante de ti no teu altar e me entregar e renovar e crescer na tua presença. Versículo 11 diz: A terra estava corrompida, a vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente a vida havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a terra, de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás: de 300 c ô v a d o s será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um c ô v a d o de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca: um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que, em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá. Senhor, eu não estou entendendo. O senhor vai destruir tudo? Vou. Agora tem uma outra coisa que eu não estou entendendo: o que é chuva? Porque aquele povo até então nunca tinha visto chuva. Muito menos dilúvio. Era impossível para Noé imaginar, ah, entendi. Não, não entendeu. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu não tenho a menor noção do que, que é chover. Muito menos do que é chover a ponto de tudo ser inundado. Eu não tenho no meu, no meu vocabulário a palavra dilúvio, Senhor. Mas, mesmo assim, eu vou te ouvir. Eu vou crer no Senhor. E eu vou te obedecer. Eu não quero ser como aqueles crentes de alguns séculos daqui à frente, que vão questionar tudo, que vão duvidar de tudo, que vão construir suas próprias ideologias, suas próprias teologias, suas próprias linhas doutrinárias, para se acomodar. Não, Senhor, eu não entendo ainda, mas tu és Deus. Eu não sei como vai ser, mas tu és Deus. Eu não sei como q u eu e vou mudar minha vida, como é q u eu e vou andar de forma mais justa diante do Senhor. Eu não sei como é q u eu e vou abandonar aquilo que eu já sei que preciso abandonar, mas tu és Deus. E eu vou dar um passo de fé e pronto, conta comigo. Eu vou construir a arca. Não é porque eu vou te salvar. Você é um homem justo e íntegro nessa sociedade. Eu vou te salvar, mas eu quero que você leve toda a sua casa junto. Contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e, mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, c e r t e á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Se alguém acredita que isso é uma lenda. Se alguém acredita que isso é uma história exemplificando, simbólica, não tem problema. É a lenda e a história simbólica mais maravilhosa que alguém já contou. Mas a Bíblia nos revela que isso, de fato, aconteceu. Que Noé construiu essa arca. Que Noé fez tudo conforme o Senhor ordenara. No capítulo 7, o versículo 1, disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio desta geração. Ao que parece, Deus não chamou a família, Deus não chamou as noras de Noé, Deus não chamou os filhos de Noé, Deus chamou Noé e disse: Você tem sido justo, então. Leva a sua família com você. No mínimo, esse é um argumento para eu e você nos agarrarmos a ele, como podemos nos agarrar à fala do, do, do, do, do carcereiro lá com Paulo e Silas: Senhor, se é assim, eu quero subir salvo e levar minha família salva. Você já sabe que precisa dizer amém. Você já sabe que precisa verbalizar. Amém, Senhor. Amém. E o Senhor não estou falando só eu, Dani e meus quatro filhos. Eu estou falando dos familiares da Dani, dos meus familiares, dos parentes mais distantes. E a minha oração é sempre: Senhor, ainda que seja no leito de morte, eu quero ter acesso Para ir lá e falar do Evangelho e levar essa vida à salvação. Certa vez o senhor falou comigo: Vá a Niterói, visita o primo da Dani. Eu falei: Eu vou, senhor, eu vou.、E、o senhor falou de novo: Vá a Niterói, visita o primo da Dani. Ele está com câncer. Eu falei, Sim, eu vou, senhor. Um dia o senhor falou comigo: Sim, precisa ser hoje. Eu peguei o carro, fui para o Rio. Me hospedei com um amigo e na manhã seguinte eu estava na porta do hospital. O primo da Dani me recebeu. Eu pedi aos demais que saíssem e coloquei o plano de salvação para ele. E ele confessou a Jesus como Senhor e Salvador. E ele se levantou da cama e quando sua esposa, e os outros que estavam ali chegaram, eu falei: Uai, há dias que ele não levanta da cama. Eu me despedi, peguei o carro e voltei para Belo Horizonte. No caminho, eu liguei para um amigo e disse: visita esse primo da Dani. Ele está no hospital, assim, assim, assim. Eu e i a s s i m deixa comigo, eu vou visitar. Vou discipulá-lo. Eu cheguei em casa, entrei com o carro na garagem. A Dani saiu pela porta e ela perguntou assim: você já sabe? Ele pediu para tomar um banho, mudou o jeito, deitou e foi embora para Deus. Você pode fazer essa oração, Senhor, ainda que seja no leito de morte. Eu quero ser canal do Senhor para que a minha família seja salva. Eu quero, Senhor. Eu tenho orado assim para os meus professores. Senhor, não tem jeito de acessá-los. Não tem jeito de falar com eles, não tem jeito. Aquilo que eu posso, eu estou ministrando, Senhor, mas não tem como essas pessoas tão perdidas no seu intelectualismo elas ouvirem e, Senhor, humanamente é impossível, mas, Senhor, eu lembro de alguns casos em que o Senhor me levou a algumas pessoas, assim também, intelectualmente impossíveis de serem acessadas. Com a mensagem do Evangelho, o Senhor me levou lá no leito de morte. Eu já vi gente ateu dizer assim: ora por mim, me ajuda, pastor, e confessar a Jesus Cristo e morrer. Faça esta oração. Meus colegas, meus amigos, meus vizinhos, Senhor, eu quero esse privilégio de ser justo e íntegro nesta sociedade e levar alguns comigo, sobretudo minha família. Disse o Senhor Noé: Entra na arca tu e toda a tua casa, porque tu tens sido justo no meio desta geração. A fé, a obediência de Noé mudou a história não só dele, como mudou a história de toda a humanidade. O que aconteceu naqueles dias? Com Noé e com a arca, com toda essa história, foi uma execução profética de Deus para que eu e você tivéssemos referenciais, tivéssemos ilustração, tivéssemos ensino para hoje. Estamos vivendo os mesmos dias, por isso Jesus diz: será como nos dias de Noé, a vinda de Cristo. A humanidade está nesse nível de corrupção como nunca vimos. Nós estamos num nível de saturação, de cansaço, de desânimo e muitas vezes de depressão. Não é depressão, é depleção. Vale a pena você entender o que é depleção. E às vezes nós estamos alargando as coisas, já estamos nem aí para nada. Nós estamos... Mas Senhor, eu quero me encontrar justo diante do Senhor no meio dessa sociedade. E eu quero levar a minha família comigo. Dentro dessa arca da salvação, para toda a eternidade, com o Senhor. Não só minha família, mas eu quero levar muita gente, Senhor. Eu quero chegar no céu e me desfrutar, Senhor, desfrutar de alegria de ver você aqui. Foi você que falou de Jesus, foi você que orou por mim. Eu não sei se é exatamente isso que vai acontecer, mas eu quero me alegrar com os frutos da minha vida, lá na eternidade, de gente que vai ser salva, porque eu e você nos dispusemos diante de Deus. Versículo 5 diz: E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Eu quero ser fiel, eu quero ser leal, eu quero ser obediente ao Senhor. Você pode prestar atenção em três coisas distintas: Noé. A palavra, o nome Noé, significa repouso. Por isso, o seu pai diz assim: Esse menino vai nos trazer descanso, repouso, das nossas fadigas. Ele nem sabia, sei lá, acho que nem sabia. O que, que ele estava profetizando? Ele quem vai anunciar repouso, descanso, salvação. Ele se tornou o pai da humanidade. Porque todos pereceram. Só ficaram seus três filhos. E dos três filhos, você tem na tábua das nações todas as etnias. Ele foi o construtor da arca da salvação. Louco, nem sabia o que era chuva. Mas se apropriou de um encargo, que não é o diaconato, não é fazer alguma coisa na igreja, não é, é, não é, não é uma coisa assim. Não, não, é um encargo de gastar a minha vida e todos os meus recursos construindo uma arca que ninguém nunca tinha visto, ninguém nunca tinha construído, para uma coisa louca que ninguém acreditava, como não acreditam hoje na vinda de Cristo, na salvação eterna. Mas, Senhor, eu continuo. firme, Como crente, como servo, como teu filho, eu continuo como teu obreiro nessa terra, como teu ministro nessa terra, e eu continuo trabalhando arduamente para construir a arca da salvação, onde toda a minha família vai subir. Em nome do Senhor Jesus. Segunda coisa, eu preciso considerar que a condição da humanidade, a corrupção da humanidade hoje, é como nos dias de Noé. E está muito próximo o momento do Senhor intervir. E eu quero, nesse tempo, ser homem justo. Você pode dizer, Senhor, eu quero ser justo, eu quero ser encontrado justo, fiel na Tua presença. E terceiro, eu quero construir uma arca de salvação para a minha família. Eu quero deletar da minha ideia, das minhas emoções, dos meus pensamentos, qualquer sugestão de que Fulano não tem jeito, ali não tem. Ih, meu sogro? Ah, minha sogra? Ah, meu cunhado? Ah, meu. Ih, ali, ali, é ali não tem jeito, não. Não, Senhor. Cada um deles vai entrar nessa arca comigo, Senhor. Eu quero estar vivo na hora, que, se for preciso, na hora em que um deles estiver no leito de morte, mas eu quero estar lá. E eu quero pregar o Evangelho, eu quero levá-los a orar, a confessar a Jesus como Senhor e Salvador, e eles subirem para Deus. Eu e a Dani fomos visitar o avô dela. E sempre falávamos de Jesus, e ele já tinha confessado, ele já tinha o、um、testemunho do Senhor. Mas naquela noite, o Senhor nos levou a falar assim: tem alguém que o Senhor precisa perdoar? E ele fez uma oração de liberar a mente, o coração, até de uma pessoa, não só tem uma pessoa, nem sei onde está mais. Então, e ele limpou o coração, ele falou assim: Ai. Hoje o senhor vai dormir como há muito tempo não dorme, o senhor vai dormir em paz, o senhor vai dormir leve. E amanhã de manhã eu vou voltar aqui para saber como o senhor está. E na manhã seguinte eu entrei no elevador e li desapercebidamente um bilhete. Nessa noite faleceu o doutor Castelar. Deus vai te usar para você levar seus familiares, ainda que seja no último instante de vida, para a eternidade. Não abra mão disso. Faça disso o seu alvo número um, seu propósito nessa terra. Eu quero ser justo, e quero ser íntegro, eu vou investir minha vida para construir a salvação, a arca onde eu e minha família. Vamos ser levados para a eternidade. Eu quero isso, Senhor. E eu quero investir na minha família. Minha família é minha responsabilidade. Sua esposa, seu marido, seus filhos. Eu quero fazer dessa missão minha péssima. Prioridade. Eu não quero fazer do trabalho, dos projetos, dos compromissos, da rotina, eu não quero fazer das minhas obrigações, eu não quero fazer das loucuras que eu estou vivendo nessa correria, eu não quero fazer nada disso minhas prioridades. Eu quero fazer das minhas prioridades entrar na tua presença, buscar do Senhor para que eu e minha casa sejamos justos nessa terra, sejamos teus servos e possamos levar muita gente para a salvação. Mas, Senhor, o meu primeiro passo é dentro da minha casa h o n e Hoje, se você é solteiro e mora na sua casa, você com seus irmãos, eu quero restaurar comunhão, relacionamento, amizade, eu quero restaurar, restaurar beijo, abraço. Pode ser que você não os veja sempre, eu, eu vejo muito pouco meus irmãos, mas todas as vezes que me encontrar com eles, eu quero ser canal de Deus. Para abraçar, para beijar, para conversar, para ministrar. E alguns devem se lembrar aqui que nós tivemos a alegria de eu batizar meu irmão d i l s o aqui. Porque um dia o Senhor falou com o Pai a ele, ministro a ele. Sua família, se você é solteiro, dentro da casa dos seus pais e tem seus irmãos, coloque-os como seu alvo. Eu quero minha vida de comunhão, de relacionamento, de intimidade, de amizade, de servir, de ajudar, de cooperar, de ter diálogo. Eu não abro mão mais de ter um relacionamento com meus irmãos, ainda que eles sejam casados, estão em outros lugares. Eu quero uma vida com meus irmãos de ministrar o evangelho, de ser amigo, de, de compartilhar, de ajudar, de orar, de, de conversar. Eu quero. Satanás, você nunca mais vai se ir andar comigo com a inimizade entre os irmãos. Talvez o cônjuge. Talvez a sogra, o sogro, o cunhado, a cunhada, não importa quem. Eu quero colocar como alvo número um da minha vida: ser canal de Deus para a minha família, meus filhos, Talvez seja você, meus pais. Eu quero ser canal do Senhor. Vai me custar caríssimo construir essa arca, mas eu vou me dedicar para isso. Até que meus pais conheçam, pelo amor de Deus que flui na minha vida, conheçam o Evangelho de Jesus. Tome essa decisão hoje. Por isso você está decidindo investir em família. Nós vamos ouvir muitas ministrações sobre o casamento, mas é mais amplo do que o casamento, é família. família. Em Efésios, Paulo diz assim, em Efésios c a p í t u 5,25: Marido, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Senhor, essa arca é grande demais, eu não tenho a menor noção como é que eu vou construir isso. Não tem jeito, Senhor. Como é que eu vou amar aquela mulher? Não tem jeito, Senhor. Não tem. Olha, eu estou sendo bonzinho. Tô, não, Senhor. Eu quero amar. Como Cristo amou. Ah, eu amo. A gente se dá bem. A gente Ah, t r a n q u i l o Não, eu quero amar, Senhor. Verso 31. Eis porque deixará o homem, a seu pai, e a sua mãe, e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Eu não quero ser. Dois CPFs em casa. Eu quero vida em comum, compartilhar, servir um ao outro. Eu não quero dois profissionais isolados em casa, dois universos distintos em casa, embora na individualidade simples de ser entendida, necessária de ser cuidada. Na individualidade existam coisas de um e coisas de outro, mas os dois, uma só carne. Eu quero isso, Senhor. Eu quero isso para mim. Eu quero tornar a família meu alvo número um. Grande é esse mistério casamento. Mas eu me refiro a Cristo e a Igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Essa palavra é fácil da gente usar. Você me respeita, hein? A Bíblia fala que é para me respeitar. Eu sou cabeça, hein? A Bíblia fala que é para ser submissa, hein? Mas não é só isso que o Senhor está dizendo. Na verdade, não começa por aí. O Senhor está falando. Alinhe-se na mesma missão. Se você é um marido frouxo que não tem missão, que vai levando a vida, n aquilo que seus hormônios. Os seus projetos materiais comandam, mude de vida. Eu quero ser um sacerdote. E eu quero ter uma missão como marido, como pai, de tal forma que a minha esposa falou assim: eu quero me alinhar a essa missão. E essa expressão é a mesma da palavra submissão. Estar debaixo, sub, da missão. E é a mesma palavra aqui, respeito. Senhor, eu quero fazer da minha família, do meu casamento, prioridade do Senhor trabalhar e eu crescer, porque eu quero ser encontrado como Noé, justo nesta terra. E eu quero construir aquilo que for necessário para que eu e minha casa sejamos salvos. Em Colossenses capítulo 3. No verso 18, leia comigo, o Senhor diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Se for preciso, eu repito, não só agora, mas em outro momento, o que, que realmente significa essa palavra submissa? Estar debaixo da missão que foi recebida. Da mesma missão. Com funções diferentes, com habilidades diferentes, com sensibilidades diferentes, com momentos diferentes, com jeitos diferentes, mas debaixo da mesma missão. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. De vez em quando eu trato a Dani com amargura, me perdoa, Dani. Às vezes que eu sou grosso, ou que eu não dou atenção, ou que eu respondo de algum jeito. Mas eu quero estar cada dia mais semelhante a Jesus e ser um marido melhor. E eu desafio cada um de nós maridos a vivermos isso aqui. Tem ninguém perfeito, não se preocupe, mas nós podemos dizer, Senhor,、oh, então me perdoa, então, o Senhor, me ajuda. Então eu quero, eu quero. às vezes é o azaf que vem me ajudar. E se você não tem alguém com quem você se abre e discipa você urgentemente, Porque senão vai ficar emperrado, empacado em algum lugar. Mas se você tem alguém que você abre o coração e te ajuda, você solta e você cresce. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em algumas coisas que você concorda, obedecei a vossos pais. Amém, irmãos? Filhos, em tudo, obedecer a vossos pais. Em tudo obedecer, e ele pode estar longe, ele pode não ter pedido nada, e você faz por amor, por cuidado, por encargo, porque você simplesmente obedece, e não é o obedecer da obrigação, é o obedecer do se alinhar. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois fazê-lo é grato. Diante do Senhor, Pai, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então tem hora que filho desanima, porque a gente corre o risco de ser muito legalista, muito impositivo, não ouvir, não cuidar. Então eu preciso cuidar disso aqui, Senhor, eu, eu, eu, eu vou tratar de cuidar dos meus filhos, para que eles não fiquem desanimados. No encontro de casais, talvez a gente tenha que deixar os filhos de fora, não sei, porque de repente vai ouvir alguma s coisa s que eu vejo e falo assim: Viu, o pastor falou que é você não me desanimar, está vendo? Você não vai falar isso, né, Maria Clara? Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados, mas não para aí,、e、servos. Obedecer em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em sigeleza de coração, temendo ao Senhor, porque Ele vai entrar na arca comigo. Meus patrões, meus colegas de trabalho, meus colegas de escola, meus professores vão entrar na arca. E eles vão entrar na arca porque eles vão me dar ouvido. E vão me dar ouvido porque eles viram em mim, viram em você, algumas características distintas que só o Espírito Santo dá. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Não é, não é obrigação. Você está servindo. a Cristo, Noé nem sabia, mas Noé foi usado pelo Senhor para construir o símbolo do que Jesus fez também com a madeira. Noé, você vai representar aquele que trabalha nessa terra para estabelecer um lugar de salvação. Eu quero ser esse homem justo, Senhor, nos dias de hoje. Tudo quanto fizerdes, fazei o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é quem estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. No capítulo 4, verso 1, Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, c e r t o de que também vós tendes Senhor. No céu, algumas coisas para、e、você colocar m o s diante do Senhor nesse momento. A vinda de Cristo é certa. A vinda de Cristo é certa e a vinda de Cristo é muito próxima. E se você por acaso se sente satisfeito em concordar com alguém que diz, ah, vai demorar muito ainda, a sua ida para Cristo é muito breve. Lembre-se disso. A nossa saída dessa terra está muito breve. Eu me lembro vivamente que eu cheguei na secretaria do colégio. E eu olhei para cima, tinha um cara enorme. E a moça atendeu ele primeiro, que ele tinha chegado primeiro. E ele falou assim: Não, é que eu já concluí o segundo grau. Estou concluindo esse ano. Eu vim pegar meu histórico. Eu olhei para ele assim. Eu falei assim: quando é que eu vou chegar lá? Depois, muito tempo depois, que eu fui descobrir que ele não era tão alto quanto eu imaginava e que ele não era tão velho quanto eu imaginava. Que eu já tinha passado, eu também já tinha um histórico do segundo grau. Eu já tinha vencido tudo aquilo também. Ainda tinha uma vida enorme pela frente. Eu nem tinha casado ainda. Até os que são mais novos aqui, que estão olhando para os outros como sendo gigantes, o tempo vai passar tão rápido. Quando menos assustar, já foi embora a vida. E o nosso tempo de s a i r d aqui chega muito rápido, muito rápido. Então, Senhor, eu quero aproveitar todos os dias da minha vida. Alinhar minha vida com os teus propósitos, tua vinda é certa, a minha ida é certa. Se o Senhor não voltar antes de eu ir, eu vou antes do Senhor voltar, não tem chance. Segundo, o tribunal de Cristo se aproxima, eu vou prestar contas da minha vida nesta terra. Você vai prestar contas da sua vida nesta terra. Noé, eu te chamei para construir a arca. E você todos os dias me dizia que estava correndo muito, muito ocupado, que na hora que terminasse os seus projetos, você ia ficar mais frequente, você ia cuidar mais, você ia ler mais a Bíblia, você ia me ouvir mais. Eu preciso me lembrar que eu vou prestar contas ao Senhor. Teremos que prestar contas a Ele. Eu também preciso me lembrar. Terceiro lugar. Que eu não sou dono de mim mesmo. Maravilhosamente eu sou um espírito que pertence a Deus. Maravilhosamente eu faço parte de Deus. E Deus permitiu que eu viesse a existir. Sendo parte dele, viesse a essa terra e tivesse minha experiência, e graças a Deus já passei boa parte dela, e disse: Eu quero o Senhor, eu consago minha vida a ti. E se nessa manhã alguém nunca fez isso, é o seu tempo de dizer assim: Eu entendi porque eu estou aqui. Eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo, eu quero nascer de novo, eu quero andar com Ele. E eu sei que eu não pertenço a mim mesmo, então meus planos, meus projetos precisam todos ser consultados. Está debaixo do Senhor. Quarto, quinto, esse é o tempo do conserto. Senhor, eu estou vivendo tão assim, eu estou mais para o que critica Noé, ou eu estou mais para ser o fornecedor de Noé, eu estou até contribuindo com a obra, Senhor, mas eu sou só fornecedor, de vez em quando eu forneço alguma coisa. Mas hoje é o dia do, do concerto, Senhor. Eu quero um, um, um concerto na minha vida, e sobretudo, eu quero fazer da minha família meu alvo número um. Então, nessa manhã, o altar está aberto para eu e você dizermos ao Senhor: Senhor, ainda tem tempo de eu construir uma arca e colocar nessa arca toda a minha família. A minha missão com a família vai ser cumprida a qualquer preço. Preço, qualquer custo de renúncias, de dedicação, de mudança de paradigmas, de mudança de planos, de mudança de prioridades, mas a minha família vai ser salva, meu casamento vai ser salvo, meus filhos serão salvos, meus pais serão salvos, meus familiares serão salvos, e até os parentes mais distantes serão salvos. Senhor, eu estou reivindicando isso e eu estou me colocando como teu Noé nesse tempo, Senhor. Não só isso, mas como Paulo trata aqui, os meus funcionários, os meus patrões, com quem eu lido hoje, mesmo que não sejam funcionários nesse sistema aí convencional, são pessoas com quem eu me relaciono comercialmente ou no trabalho. Eu quero acesso a todos eles, porque eu quero colocá-los na arca, e Senhor. Até os animais, eu quero cuidar deles. Feche os teus olhos e ore ao Senhor. Tenha um tempo concentrado, orando ao Senhor.